Берт Джордан Велике полювання Розділ 17, Вибір Ми від них утечемо, сказав Рант Гюріна, ти не загубиш слід під час галопу? Ні, лорде Ранде, тоді вперед ми. Це нічого не дасть, промовила Селін. Її біла кобила, одна з усіх коней, не танцювала нервово при звуках хрипкого рохкання гролмів. Вони не відступають ніколи. Варто гролму занюхати здобич, і він ітиме за запахом вдень і вночі, доки не наздожине її. Вам доведеться вбити їх усіх або знайти спосіб забратися де інде. Ранде, портальний камінь може перенести нас. Ні, ми зможемо їх убити. Я зможу. Я вже вбив одну таку тварюку. А тут лише п'ять. Якщо я тільки зможу знайти... Він роззирнувся навколо, шукаючи поглядом потрібне місце. І знайшов таке. Усі за мною. Ударивши гнідана підборами, він послав того в чвал, упевнений, що решта поскачуть за ним, і незабаром почув стукіт копит їхніх коней. Місцем, яке він обрав, виявився невисокий округлий пагорб, де не було жодного дерева, ніщо не могло наблизитися до нього непоміченим. Він зіскочив із сідла і приготував лук. Лоял та Гюрін теж спішилися. Огір із величезною палицею в руках, а нюхач з коротким мечем. Ні з бойової палиці, ні з цього меча не могло бути жодної користі, якщо Гролми наблизяться впритул. притул. Я не підпущу їх у притул. Нема потреби ризикувати, мовила Селін. Вона майже не дивилася в бік Гролмів, натомість перегнулася в сідлі і зверталася до Ранда. Ми за виграшки дістанемося портального каменя, випередивши їх. Я їх зупиню. Ранд поспіхом перерахував стріли, що лишалися в сагайдаку. Вісімнадцять. Кожна завдовжки, як його рука, до ліктя. Десять із них із наконечниками, що нагадували до лото, і призначалися пробивати панцири траллоків. Вони підійдуть для гролмів так само, як і для траллоків. Чотири таких стріли він увіткнув у землю перед собою. П'яту наклав на тятиву. Лойеле, Гюріне, ви тут нічого не зробите. Сідайте на кони і будьте готові супроводити селін до каменя, якщо якась із потвор прорветься сюди. Він питав себе, чи зможе вбити одну з потвор мечем, якщо до цього дійде. Ти божевільний. Навіть удатися до сили не так погано. Як мати з ними справу? Лойел щось сказав, але Гарант його не чув. Він уже шукав порожнечу і не лише заради прицільного пострілу, а й для того, аби вибавитися від думок. Ти знаєш, що там на тебе чекає, але мені не обов'язково її таркатися. Мерехтіння було там. Було сяйво непомітне для зору. Здавалося, воно пливло до нього, але йому було достатньо порожнечі. Думки проносилися зовнішньою оболонкою безодні, і зорочене сяйво робило їх видимими. Саїдін. Сила. Божевілля. Смерть. Зайві сторонні думки. Він став єдиним злуком зі стрілою, з потворами, що з'явилися на вершечку сусіднього пагорба. Гролми наближалися, випереджаючи один одного довгими стрибками. П'ять гігантських примар, три і з роззявленими роговілими пащами. Вони голосно ухкали, проте звуки відбивалися від оболонки безодні, і Грант їх майже не чув. Не усвідомлював він і того, як підіймав лук, як натягував тятиву уздовж щоки аж до вуха. Злився в одне ціле з поторочами, з середнім оком першої з них. Стила пішла в ціль. Перший Гролм упав мертвий. Той, що біг за ним, заплигнув на нього, дзьобом вириваючи шматки м'яса. Він гарчав на інших. І ті оминули його, розбігшись віялом, але й надалі рухаючись уперед. Замить, наче ваблений загальним поривом, трапезувальник облишив свою трапезу та зі закривавленим дзьобом заплигав за рештою. Ранд діяв чітко, механічно. Накласти стрілу, відпустити тятиву. П'ята стріла злетіла з лука і він опустив його, все ще перебуваючи глибоко у порожнечі. А четвертий гром упав, наче велика маріонетка, коли хтось перетяв мотузочки. Остання стріла ще летіла, проте він був упевнений, що ще одного пострілу не знадобиться. Остання потвора брохнула на землю так, наче у неї враз розтанули всі кістки, а з її середнього ока стерчала опірана стріла. Всі із середнього ока. «Чудово, лорде Ранде!» Сказав Гюрін. Я, «Я ще ніколи не бачив, щоб хтось так стріляв!» Порожнеча не відпускала Ранде. Сяйво кликало його. І він потягнувся до нього. Воно охопило його. Сповнило його. Лорда Ранде!» Гюрін торкнувся його рукава. Ранд здригнувся, і порожнеча заповнилася тим, що було навколо нього. «З вами все гаразд, мілорде!» Ранд потер лоба. Шкіра була суха, а почувався він так, на чолоп йому взявся потом. «Все... все гаразд, Гюрине!» «З кожним разом це робити легше і легше, так я чула!» – зауважила Селін. Щоб більше часу ви знаходитеся в єднанні, то легше. Ранд поглянув на неї. Ну, мені воно більше не знадобиться. Принаймні деякий час. Що сталося? Я хотів... Він із жахом усвідомив, що й досі хоче. Хоче повернутися до порожнечі. Хоче повернутися до порожнечі. Хоче відчути знову, як його сповнює це сяйво. Здавалося, що тоді він був живий по-справжньому, попри хворобливість того сяйва. А те, що зараз – це лише підробка. Ні, гірше. Він майже живий, знаючи, що таке бути живим по-справжньому. І всього тільки й треба дотягтися до саєдін. Ніколи більше. Пробурмотів він. Кинув погляд на мертвого кролма, на п'ять потворних туш розкиданих по землі. Тепер вони нікому не загрожують. Тепер ми можемо вирушати. Хрипке рохкання надто знайоме. Пролунало десь позаду мертвих гролмів, десь за сусіднім пагорбом, а йому почали вторити інші. Ще глухе рохкання, ще і ще, зі сходу і з заходу. Ранд схопився за лук. — Скільки стріл у вас залишилося? — з притиском запитала Селін. — Ви можете вбити двадцять гролмів? Тридцять? Сто? Ми мусимо вирушати до портального каменя. — Вона має рацію, Ранде. повільно промовив Лоял. — Тепер ти не маєш вибору. Гюрін занепокоєно дивився на Ранда. Знову зарохкав якийсь гролм а з десяток інших відповіли йому зусібіч, і це рохкання злилось у суцільний рев. «До каменя!» – знехотя погодився Рант, роздратовано вскакуючи в сідло і закидаючи лук за спину. «Видіть нас до каменя, Селін!» Кивнувши, вона розвернула кобилу і, вдаривши її в боки, пустила рисю. Рант та решта поскакали за нею. Лоял та Гюрін охоче, а він – вагаючись. Гролми рохкали у них за спинами. Тепер здавалося, що їх сотні. Схоже, вони охоплювали загін півколом, залишаючи вершникам один шлях – уперед. Селін вела їх крізь пагорби швидко і упевнено. Горбиста місцевість поступово переходила вперед гір'я. Схили ставали все крутішими, і коням доводилося видиратися вгору блідими, як і все навкруги, осипищими, між нещільним зів'ялами з вигляду чагарником, що чіплявся за кам'янистий ґрунт. Підйом ставав дедалі важчим, схили стрімкішими. «Нам не вдасться відірватися», – подумав Рант, коли гнідан у п'яте послизнувся і з'їхав нижче викарсавши копитами фонтан кам'яних уламків. Лоял викинув свою бойову палицю. Вона не годилася проти гролмів і лише заважала йому рухатися. Огір спішився. Однією рукою він притримувався за скельне каміння, іншою тягнув за собою свого велетенського коня. Його волохатий з щітками над копитами кінь ішов важко, але без лояла на спині йому стало трохи легше. Гролми хрипко вирохкували у них за спинами. Тепер уже ближче. А тоді селін натягнула повіддя і вказала на западину, в граніті, що відкривалася нижче. Все було як у першій улоговині Сім широких різнокольорних сходин. Дно вимощене блідим каменем і висока кам'яна колона посередині. Вона спішилася і повела свою кобилу до Западини, а тоді сходами, що спускалися до колони, яка височіла над нею. Жінка повернулася і глянула на Ранда та його супутників. Гролми рохкали та гавкотіли. Все голосніше. Десятки гролмів. Уже близько. «Вони ось-гось -ось будуть тут», – промовила вона. «Ви повинні задіяти камінь, Ранде» або знайти спосіб знищити всіх Гролмів. Важко зіткнувши, Рант зліс із сідла і повів Гнідана до западини. Лоял та Гюрін поспішили за ним. Рант із тривогою дивився на змережену символами колону. На портальний камінь. Вона мусить бути здатною направляти, навіть якщо вона цього не знає. Інакше камінь не переніс би її сюди. Сила не шкодить жінкам. «Якщо ви потрапили сюди завдяки йому», – почав він, але вона не дала йому договорити. «Я знаю, що це таке», – твердо промовила вона, – «але я не знаю, як ним користуватися. Ви повинні зробити те, що повинно бути зроблене». Селін обвела пальцем один із символів, трохи більший за інші. Трикутник усередині кола. Що стоїть на одній із своїх вершин. Це знак нашого справжнього світу. Гадаю, він вам допоможе, якщо ви уявлятимете його під час того, як. Вона розвела руками, наче не впевнена, що саме він має зробити. Е, мілорде. боязливо мовив Гюрін. Часу у нас небагато. Він озирнувся через плече на гребінь западине. Гавкіт лунав голосніше. «Ці потвори будуть тут залічені хвилини!» Лоял кивнув. Набравши повні груди повітря, Рант поклав долоню на символ, котрий показала йому Селін. Поглянув на неї, наче запитуючи, чи правильно він зробив. Але вона лише спостерігала за ним, і на її блідому обличчі не було навіть натяку на хвилювання. «Вона впевнена, що ти можеш її врятувати». «Ти маєш це зробити!» Її аромат лоскотав його ніздрі. Е, «Мілорде!» Ранд зглитнув клубок у горлі і викликав порожнечу. Та з'явилась легко. Без зусиль розгорнулася навколо нього. Порожнеча. Нічого, крім сяйва. І воно меготіло так, що його почало нудити. Нічого не було в порожнечі, лише саїдін. Та навіть потяги блювати геть подаленіли. Він став єдиним із портальним каменем. Колона під його долоною була гладенькою і наче трохи маслянистою, але символ – трикутник у колі. Відчутно потеплів під клеймом, випаленим на його долоні. Мушу доправити їх у безпечне місце. Мушу доправити їх додому. Світло, здавалося, полинуло до нього оточило його і він прийняв його він сповнився світлом він сповнився теплом він бачив камінь бачив усіх як вони стоять і дивляться на нього loyalte hüren із тривогою селін не виказуючи жодного сумніву що він здатний її врятувати але їх Однаково, що не було. Все затопило світло. Тепло і світло, вони розтікалися його тіло, наче вода, що всотується в сухий пісок. Вони заповнювали його. Символ палав у нього під долонею. Він намагався поглинути все це. Все тепло, весь світ. Все. Символ. Зненацька, наче на змих ока, погасло сонце. Світ блимнув. І ще раз. Символ обпікав йому долоню, наче жар. Він упивався світлом. Світ блимнув. Блимнув. Його занудило. Занудило від цього світла. Воно було, наче вода для людини, що вмирає від спраги. Блим. Він припав до світла. Відчував, що ось-ось виблює. Але він хотів випити все це світло. Блим. Трикутник у колі пропікав йому руку. Він відчував, як долоня обвуглюється. Блим. Йому було потрібно все це світло. Він закричав. Завив від болю. Від бажання. Блим. Блим. «Блим-блим-блим!» Хтось учепився в нього і потягнув. Ранд лише краєм свідомості відчув це. Похитуючись, він ступив крок назад. Порожнеча вислизала, а з нею світло і хворобливість, що мучили його. Світло. Жаль брав його, коли він дивився йому вслід. «Світло, та це ж безум бажати цього!» Але я був такий сповнений ним. Я був такий. Приголомшений, він уп'явся очима в селін. Це вона тримала його за плечі і з цікавістю заглядала в очі. Він підніс долоню до обличчя. Та в було на місці, а більше нічого. Трикутник у колі не пропалив йому долоню. Неймовірно, повільно промовила селін. Вона поглянула на Лояла та Гюріна. Огір мав приголомшений вигляд. Його очі зробилися такими великими, наче тарілки. Нюхач присів навпочепки, опираючись рукою на землю, наче не був упевнений, що не впаде. — Ми всі тут, і наші коні теж. А ви навіть не знаєте, що зробили. Неймовірно. — Ми... — хрипко вичавив із себе Рант. Він мусив зупинитися, аби передихнути. «Подивіться навколо», – сказала Селін. «Ви перенесли нас додому». Вона вибухнула сміхом. «Ви перенесли нас усіх додому». Тільки зараз Ранд почав усвідомлювати, що він бачить навколо. Вони стояли в улоговині. Жодних сходів не було, хоч подекуди виднілися підозріло рівні кам'яні брили. Червоного чи блакитного кольору. Сама колона лежала на схилі напівзасипана кам'яним осипом. Символи на ній годі було розібрати. Вітер та дощі добряче попрацювали з ними. І все мало реальний вигляд. Кольори були насичені. Граніт темно-сірий. Кущі зелені та жовті. Після світу, з якого вони повернулися, все здавалося аж занадто яскравим. «Вдома!» – видихнув Ранд, а незабаром він уже теж сміявся. «Ми вдома!» Лоялів сміх радше скидався на ревіння бика. Гюрін стрибав гопки. «Ви це зробили!» – мовила Селін, нахиляючись ближче, аж поки її обличчя не заступило Ранду весь світ. «Я знала, що ви зможете!» Сміх завмер Рандові на губах. Я, ну, так, мабуть, зробив. Він поглянув на повалений портальний камінь і спромігся на ще один колись смішок. Хоч я й хотів би знати, що саме я зробив. Очі у неї були темні й глибокі, як ніч, і м'які начок самит. Її губи якщо я її поцілую. Він кліпнув очима і поспіхом позаткував, відкашлюючись. Селін, будь ласка, не кажіть нікому про все це, про портальний камінь і про мене. Я цього не розумію і ніхто не розуміє. Ви знаєте, що люди погано ставляться до того, чого не розуміють. Обличчя у неї було позбавлене будь-якого виразу. Раптом йому страшенно захотілося, щоб Мед і Перен були поруч. Перен знав, як розмовляти з дівчатами, а Мед умів брехати з чесним обличчям. Йому ж і те, і те вдавалося погано. Раптом Селін усміхнулася і напівжартома присіла в реверансі. «Я збережу вашу таємницю, мілорде Ранде Альторе». Поглянувши на неї, Ранд знову відкашлявся. Може, вона гнівається на мене? Якби я спробував поцілувати її, точно би розгнівалась. Я так гадаю. Краще б вона не дивилася на нього так, як зараз, бо йому здавалося, ніби вона читає, що у нього на думці. «Гюріна, чи можливо таке, що друзі Морока скористалися цим каменем до нас?» Нюхач сумно похитав головою. «Вони повертали на захід звідси, лорде Ранде». Якщо тільки ці штуки, ці портальні камені не зустрічаються частіше, ніж ми поки що бачили, то вони повинні би досі перебувати в тому, іншому світі. Але навіть години не мене, як я це перевірю. Краї ж ті самі, що і там. Я можу тут знайти те місце, де я зійшов зі сліду в тому світі, якщо ви розумієте, про що я, і сказати, чи вони там пройшли. Рант подивився на небо. Сонце, напрочуд яскраве, а не бліде, стояло низько над західним виднокраєм, простеляючи довгі тіні через усю логовину. За годину гець поночі. Пошукаєш вранці, сказав він. Та боюся, ми їх загубили. Нам не можна загубити кинджал. Не можна. «Селін, якщо так сталося, то ми вранці проведемо вас до вашого дому. Це в самому місті Кайрон чи...» «Може, ріг валіра ще й досі для вас не втрачений?» – повільно промовила Селін. «Я вже казала вам, що трохи знаю про такі світи». «Верцадла колеса», – сказав Лоял. Селін подивилася на нього і кивнула. «Так, саме так. Ці світи насправді... Є чимось на кшталт верцадл, тобто дзеркал, а надто ті, де нема людей. Деякі з них відзеркалюють лише значні події у світі справжньому, а деякі несуть у собі тінь цих відзеркалень, тих подій, які ще навіть не відбулися. Проходження рога Валіра – без сумніву, значна подія. Відбитки того, що тільки має статися, слабкіші за відбитки того, що відбувається чи вже відбулося. Ось чому Гурін сказав, що слід, яким він йшов, був слабкий. Гюрін недовірливо заклипав очима. «Тобто ви хочете сказати, міледі, я винюхував те, де ці друзі Морока ще тільки повинні пройти? Допоможи мені, світло, це мені не подобається. Тут і без того не в радість винюхувати насилля, що вже трапилося. Не кажучи вже про те, щоб нюшити те, яке має що статися». Навряд чи знайдеться багато місць, де в той чи інший час не було чи не відбувається якесь насильство. Я би тоді точно втратив розум. З мене досить того місця, яке ми щойно залишили. Де я вже і так майже з глузду з'їхав. Там я весь час відчував і вбивства, і кривди, і найжахливіші злочини, які лише можна собі уявити. Я відчував зло навіть на нас. «Навіть на вас, міледі. Прошу уклінно вибачити, що я так кажу. Таке це місце, ось у чому річ. Викривляє все тобі в голові, наподобу того, як викривляє те, що у тебе перед очима». Його пересмикнуло. «Я радий, що ми звідти вибралися, але все ще не можу позбутися його запахів. Ними всі ніздри мої забиті». Ранд неуважно потер клеймо на долоні. «А що ти думаєш про це, Лояле? Чи могли ми справді випередити Фейна та його друзів Морока?» Огір спохмурнів і знизав плечима. «Не знаю, Ранде. Я про це нічого не знаю. Гадаю, ми повернулися до нашого світу. Гадаю, ми знаходимося на кинжалі родичів вбивці. «А більше...» Він знову знизав плечима. «Ми повинні провести вас додому, Селін», – промовив Рант. «Ваші рідні хвилюватимуться за вас». «Через кілька днів стане ясно, права я чи ні», – нетерпляче сказала вона. «Юрін може знайти місце, де він згубив слід, так він каже. Ми можемо простежити за цим місцем. Ріх валіра має ось-ось там з'явитися». Ріг Валера, Ранде, подумайте про це. Людина, яка засурмить у ріх, житиме в легендах вічно. Я не хочу мати нічого спільного з легендами, відрізав він. Але якщо друзі Морока приходитимуть повз, а якщо Інктар їх загубив, тоді ріг Валіра залишиться у друзів Морока назавжди, а Мед помре. Добре, ми зачекаємо кілька днів, в найгіршому випадку ми просто зустрінемося з Інктаром та всіма іншими. Не думаю, що вони могли зупинитися чи повернути назад тільки тому, що ми їх залишили. Це мудре рішення, Ранде, зауважила Селін, і добре обдумана. Вона торкнулася його руки і посміхнулася. І він знову спіймав себе на тому, що хотів би її поцілувати. Ем... Нам треба би бути якнайближче до того місця, яким вони проходитимуть, якщо вони тут проходитимуть. Гюріне, чи можеш ти, доки не споночило, знайти нам постійна ніч? Але такий, звідки ми зможемо спостерігати за місцем, де ти втратив слід? Він глянув на портальний камінь. Подумав було про ночівлю біля нього. Тоді згадав про ту ночівлю, коли порожнеча підкралася до нього в про Просвітло всередині порожнечі. «Десь подалі звідси!» «Покладіться на мене, лорда Ранде!» Нюхач виліз на коня. «Присягаюся, я більше ніколи не вкладуся спати, не роздивившись наперед, що за каменюки поблизу!» Полишивши у логовину верхи на гнідані, Ранд помітив, що очі його більше стежать за Селін, ніж за Гюріном. Вона здавалася такою... Незворушною, стриманою, і поводилася, наче справжня королева, хоча, мабуть, і була не старшою за нього. Але коли вона посміхалася йому ось так, як оце щойно. Еґвейн ніколи не сказала б, що я вчинив мудро. Еґвейн назвала би мене повстяною головою. Він роздратовано вдарив гнідана під борами в боки. Розділ 18 До білої вежі Егвейн намагалася втримати рівновагу на хисткій палубі річкової королеви, а та неслася вниз широкою гладінню ріки Еренін, під небом вкритим темними хмарами, під усіма вітрилами і під стягом із білим пломенем, що не самовито лопотів Нагород щоґлі. Вітер знявся, щойно останній пасажир зійшов на борт, ще в медо, і відтоді не вщухав ані трохи. Дув і вдень, і вночі. Ріка стрімко котила свої води, наче під час повені, била хвилями в борти та днище кораблів і беззупинно несла їх уперед. Ані вітер, ані течія не стишувались. Не стишувався і рух кораблів, що трималися купно. Першою йшла річкова королева, як і годилося суднові, на борту якого знаходилася престола Амерлі. Стерновий міцно тримав румпель, упершись у палубу широко розставленими ногами. А матроси ляпотіли по дошках босоніж, заклопотані своїми справами. Коли їм траплялось поглянути на небо чи на ріку, вони відводили очі. Стиха і похмуро щось бурмочучи. За кормою помало розставало в далині якесь село, а мале хлоп'я бігло вздовж берега. Невеличку відстань хлопчик пробіг. Недовго він протримався на рівні з кораблями, але тепер вони залишали його позаду. Коли дитина зникла з очей, Егвейн пішла з палуби вниз. В каюті, яку Егвейн ділила із найнів, та подивилася на дівчину не підводячись із вузької койки. Кажуть, ми будемо в Тарвалоні сьогодні. Допоможи мені світло, але я рада буду ступити на тверду землю. Хай це навіть буде і Тарвалон. Корабель хитнувся під напором вітру та течії, і найнів судомно зглипнула. Нога моя більше не ступить на жоден корабель, проказала вона, на силу перевівши дух. Егвень струсила бризки з плаща і повісила його на кілочок біля дверей. Це була невелика каюта. Схоже, на кораблі взагалі не було великих кают. Навіть капітанська, де розмістилася Амерлін, була лише трохи просторішою за інші. В цій каюті з двома прикипленими до переділок койками все було під рукою. Полиці під койками, шавки над ними. Якщо не зважати на те, що доводилося тримати рівновагу, Хитавиця не діймала Егвень так, як вона дошкуляла найнів. Пропонувати мудрині поїсти, Еґвін припинила, коли та третя ж бурнула в нею мискою. Я тривожуся через Ранда, мовила вона. Я тривожуся через них усіх, невиразно пробурмотіла найнів. Трохи помовчавши, вона запитала. Знову бачила сонце цієї ночі. Відколи ти прокинулася, весь час витріщаєшся в нікуди. Егвейн кивнула. Вона ніколи не вміла нічого приховувати від найнів. А про сни навіть і не намагалася промовчати. Найнів спершу спробувала лікувати її зілля. А коли почула, що одна із Айс Седай зацікавилася снами дівчини, почала ставитися до її сновидінь серйозно. «Сон був той самий, що й раніше. Інакший, але той самий. Ранд у небезпеці. Я це знаю». І небезпека посилюється. Він зробив щось, чи тільки збирається зробити щось таке, що змусить його... Вона опустилася на свою койку і нахилилася до найнів. Якби ще тільки могла хоч щось із цих снів зрозуміти. Направляти? Стиха запитала найнів. Егвейн мимоволі озирнулася. Чи ніхто їх бува не чує? Вони були самі. Двері зачинені, але попри те, вона відповіла так само тихо. «Не знаю. Можливо». Невідомо, на що саме здатні Айс Седай. Але вона побачила вже багато такого, щоби повірити в будь-яку оповідку про їхню могутність. І вона не могла дозволити, щоб її підслухали. «Я не ризикувати, Морандо. Якщо діяти за правилами, я повинна би йому все розповісти». Але ж Морен знає, і вона нікому нічого не сказала. І це ж Ранд. я не можу. Я не знаю, що мені робити. А Анайя нічого більше не казала про твої сни. Схоже, Найнів узяла собі за правило ніколи не додавати шанобливого Седай, навіть коли вони з Еквейн були лише вдвох. Більшість Айс Седай, схоже, не звертали на це уваги. Але така її манера інколи викликала і здивовані погляди, а інколи і гнівні. Адже хай там як, а вона ж начебто хоче навчатися у білій вежі. «Колесо плете так, як бажає колесо», процитувала Анаю Егвейн. «Хлопець далеко, дитину, і ми нічого не можемо вдіяти, доки не знатимемо більше». Я сама простежу, щоби ти пройшла тестування, коли ми дістанемося білої вежі, дитину. А вона знає, що в цих снах щось є. Я бачу, що знає. Мені подобається ця жінка на Чесно, подобається, але вона не каже мені того, що я хочу знати. Я теж не можу сказати їй усього. Може, якби я могла. Знову чоловік у чоловіку масці. Егвін кивнула. Чомусь була впевнена, що краще она її про нього не казати. Чому вона не могла пояснити, але не сумнівалася в цьому. Тричі чоловік із вогняними очима приходив до неї у сни. І щоразу це були саме ті сни, які переконували її, що гарант у небезпеці. Чоловік цей завжди мав маску на обличчі. Іноді вона могла бачити його очі, а інколи натомість них палало полум'я. Він насміхався з мене ще й так зневажливо, наче я цуценятко, яке він може просто відкопнути зі свого шляху. Це мене лякає. Він мене лякає. А ти впевнена, що це якимось чином пов'язано з іншими снами проранда? Іноді сни це лише сни. Егвейн звела руки догори. Інколи найнів. Ти говориш ну, достату, як Аная Сидай. Вона навмисно підкреслила останнє слово і з задоволенням побачила, як найнів скривилася. Якщо я лише підведуся з цієї койки, Егвейн, у двері постукали, і найнів не договорила. Перш ніж Егвейн устигла щось сказати чи повирухнутися, до каюти увійшла сама Амерліт і зачинила за собою двері. Як не дивно, вона була без супроводу. Престол Амерлін лише зрідка полишала свою каюту, і завжди її супроводжувала або Леане, або якась інша Айс-Седай. Егвейн зірвалася на ноги. Тепер, коли в каюті їх було троє, вона здавалася ще тіснішою. «Ви обидві почуваєтеся добре?» Життя радісно поцікавилася Амерлін. Вона кивнула головою в бік найнів. «З апетитом усе в порядку?» «Настрій гарний?» Найнів спромоглася сісти на койці, спираючись спиною на переділку. «У мене з настроєм усе гаразд, дякую!» «Це честь для нас, матінко!» – почала було Егвін, та Амерлін жестом зупинила її. «Добре знову опинитися на воді. Але якщо нічого не робити, згодом навіть ріка стає нудною, наче тихе болото». Корабель накринився на один борт. І Амерлін відновила рівновагу, в цього навіть не помітивши. «Сьогодні урок проведу я». Вона всілася на край койки Егвін, підібгавши ноги. «Сідай, дитино!» Егвін сіла, а от Найнів натомість спробувала підвестися зі своєї койки. «Гадаю, я краще побуду на палубі». «Я сказала, сідай!» кинула Амерлін, Наче гляснула батогом, проте найнів і далі намагалася підвестися на хиткі ноги. Вона ще спиралася на койку обома руками, але вже майже випросталася. Егвін приготувалася підхопити її, якщо вона впаде. Склепивши повіки, найнів повільно опустилася назад на койку. Може, мені краще залишитися? Гадаю, на палубі дуже вітряно. А Мерлін коротко засміялася. Мені казали, що у тебе вдача, наче в куниці рибалки із застряглою в горлі кісткою. Багато хто твердить, що тобі, дитино, попри твій вік, не зле би було побути трохи послушницею. Моя ж думка така. Якщо ти наділена такими здібностями, як я чула, ти заслуговуєш бути відразу серед посвячених. Вона знову коротко розсміялася. Я вважаю, людям завжди треба давати те, на що вони заслуговують. Так, сподіваюсь, білі вежі ти багато чого навчишся. Як на мене, краще б один із охоронців навчив мене вправлятися з мечем, огризнулася найнів. Вона судомно глипнула і розплющила очі. Є такі, до кого мені аж кортить його застосувати. Егвейн кинула на неї гострий погляд. Невже найнів має на увазі Амерлін, що було б не тільки нерозумно, а й небезпечно? «А може Лана?» Вона кидалася на Егвейн кожного разу, коли та його згадувала. «З мечем?» – здивувалася Амерлін. «Я ніколи не вважала мечі надто корисними. Адже якщо ти навіть досягнеш майстерності дитину, завжди знайдуться чоловіки, у яких майстерності буде не менше, а сили більше. А втім, якщо тобі потрібний меч...» Вона витягнула руку і Егвейн охнула. А в найнів очі полізли на лоба, бо в руці Амерлін не знати, звідки взявся меч. І лезо, і руків'я мали дивне блакитнувате забарвлення, і меч здавався дещо холодним. Зроблений з повітря, дитину, і за допомогою повітря. Він не гірший за мечі зі сталевими лезами, але однаково користі з нього небагато. Меч перетворився на вигнутий кухонний ніж. Він не стиснувся, просто зараз це була одна річ, а замить уже інша. Ось це річ корисна. Ніж перетворився на туман, а туман розстану. Амерлін поклала спорожнюлу руку на коліна. Тобі треба навчитися, коли тобі слід застосовувати свої здібності і яким чином. А коли краще робити щось у звичайний спосіб, так як це роблять інші жінки? Полиш на коваля виготовлення ножів та патрання риби. Якщо вдаватися до єдиної сили надто часто і надто вільно, може статися так, що тобі це занадто сподобається. А це небезпечно. Ти прагнутимеш застосувати все більше сили. І рано чи пізно наразишся на ризик Зачерпнути стільки, що вже не зможеш дати собі з нею ради. В результаті ця сила випалить тебе, і ти розтанеш, наче свічка, або ж... Якщо я маю всього цього навчитися, сухо перервала її найнів, я б за любки навчилася ще чогось корисного. Все це... це... найнів, хай повітрям пролетить вітерець. Запали свічу, найнів, тепер погаси її. «Запали її знову! Тьху!» Егвейн на хвильку заплющила очі. «Будь ласка, найнів. будь ласка, не показуй свій норов!» Вона прикусила язика, аби не вимовити це вголос. голос. Амерлін помовчала. «Корисне!» – нарешті промовила вона. «Щось корисне!» «Ти, здається, хотіла опанувати меч?» «Припустимо, на мене накинеться чоловік із мечем. Що я зроблю?» Щось корисне, будь певно. На мить Егвень здалося, наче вона помітила, як жінку, що сиділа на іншому кінці койки, огорнуло сяйву. Тоді повітря здавалося загусло, хоча на позір нічого не змінилося. Але Егвень відчувала це. Вона спробувала підняти руку, проте не змогла навіть пальцем поворухнути, Її, наче занурило по шию в густе жиле. Вільною залишилася тільки її голова. «Відпустіть мене!» – заскрипіла зубами найнів. Очі її красали блискавки. Голова смикалася з боку в бік. Але решта тіла залишалася непорушною, наче у статої. Егвень зрозуміла, що не одну її щось утримує. «Звільніть мене негайно! Хіба це не корисно? Як ти гадаєш?» «А це лише тільки повітря!» Амерлін говорила привітно, наче вони просто невимушено розмовляли, сидячи за чаєм. «Міцний чоловік має м'язи та меча, а з меча йому стільки ж користі, як з волосся на грудях. «Пустіть мене, я сказала!» «А якщо мені не сподобається, де він знаходиться? Що ж, я можу його й підняти!» Нейнів люто залементувала, коли стала повільно підійматися в повітря, як і раніше сидячи, аж доки її голова ледь не вперлася в стелю. Амерлін посміхнулася. «Мені часто хотілося, щоб це можна було використовувати для літання. В старих книгах згадується, що в епоху легенд Айс Седай уміли літати, але там не описано, яким саме чином вони це робили. Зрозуміло, що не таким». Це так не працює. Ти можеш узятися за скриньку, що важить стільки ж, скільки й ти, і підняти її. Виглядаєш ти міцною, ти змогла би це зробити. Але візьмись за себе, і хоч як не намагайся, себе ти не піднімеш». Найнів смикала головою, як навіжена, але жодний інший м'яз її тіла не ворушився. «Спопили вас світло, звільніть мене!» Егвейн важко перевела дух, сподіваючись, що їй не доведеться підійматися в повітря. Отже, вела Амерлін далі, здоровий, волосатий чолов'яга і все таке інше. І він нічого не може мені зробити, а я можу зробити з ним, що захочу. Наприклад, якщо мені захочеться... Вона нахилилася вперед, не зводячи з найнів уважного погляду. І раптом Посмішка її стала не такою привітною. Я можу перевернути його догори ногами та й надавати позадниці. Ось. Раптом Амерлін відлетіла назад із такою силою, що голова її вдарилася об переділку, а сама вона так і залишилася сидіти, наче щось не пускало її. Егвін дивилася перед собою широко розплющеними очима. В роті у неї. Пересохло. «Це мені мариться? Цього не може бути». «Вони мали рацію», – проказала Амерлін. Промовляла вона натужно, наче їй важко було дихати. «Вони казали, що ти швидко навчаєшся, а ще казали, що ти тоді показуєш все, на що здатна, якщо допекти тебе до живих печінок». Вона з натугою вдихнула і видихнула. «Може, відпустимо одна одну, дитину?» Найнів, висячу у повітрі, блиснула на неї очима і проказала. «Відпустіть мене негайно, бо інакше...» Раптом на її обличчі з'явився вираз подиву, а ще вираз втрати. В її рухалися безгучно. Амерлін сіла рівно, поворушила плечима. «Ти ще не все знаєш, ж, дитину?» і сотої частини не знаєш. Ти й не підозрювала, що я можу відрізати тебе від істинного джерела. Ти все ще можеш його відчувати, але дотягтися до нього ти можеш не швидше, ніж риба до місяця. Коли ти отримаєш достатньо знань, аби піднятися до рівня Айс-Седай, жодна жінка не зможе такого з тобою вчинити. Що сильнішою ти ставатимеш, то більше Айс-Седай знадобиться, аби поставити щит супроти твоєї волі. «І якої ти думки наразі? Може, вже хочеш навчатися?» Найнів стиснула вуста в нитку і похмуро дивилася Амерлін просто в очі. Амерлін зітхнула. «Якби ти мала потенціал хоч на волосину менший, я би відіслала тебе до наставниці послушниць і наказала тримати тебе там до віку. Але ти отримаєш те, на що заслуговуєш». Очі у Найнів розширилися. Вона ледь устигла скрикнути, а замить уже впала на койку, гучно об неї вдарившись. Егвейн мимоволі скривилася. Матраци на койках були тоненькі, а під ними тверде дерево. Найнів лише трохи змінила позу, а обличчя в неї залишалося крижаним. — А тепер, — рішуче промовила Амерлін, — якщо ти не потребуєш подальшої демонстрації, ми перейдемо до нашого уроку. Продовжимо наш урок, якщо так можна висловитися. «Матінко!» – тихенько пискнула Егвін. Вона й досі не могла повирухнутися нижче підборіддя. Амерлін запитально подивилася на дівчину, а тоді посміхнулася. «Ох, це моя провина, дитино. Боюся, твоя подруга заволоділа всією моєю увагою!» І раптом Егвін відчула, що знову може рухатися. Вона підняла руки вгору, просто щоби в цьому пересвідчитися. «Ви обидві готові навчатися?» «Так, матінко», – поспіхом відповіла Егвейн. Амерлін подивилася на найнів, вигнувши брову. Після короткої паузи найнів вимовила напруженим голосом. «Так, матінко», – Егвейн зітхнула з полегшенням. «Добре, тоді почнемо. Звільніть свідомість від усіх думок. Залиште лише бутон квітки». Доки Амерлін нарешті пішла, з Егвейн зійшло сім потів. Раніше деякі інші айс-седай здалися їй суворими вчительками. Але ця жінка з простим обличчям, посміхаючись, витискувала з учениць усі до останньої краплі зусилля. А потім витискала ще. І коли таки вже нічого не залишалося, тоді наче залазила руками в самісіньке єство і видобувала ще. Але і результат був вражаючий. Коли за Амерлін зачинилися двері, Егвін піднесла руку вгору. Крихітний вогник прокинувся і зависнув на відстані волосини над кінчиком вказівного пальця. Тоді затанцював, застрибав з пальця на палець. Це не дозволялося робити без нагляду вчительки чи принаймні когось із посвячених. Але дівчина була надто схвильована своїм прогресом аби на це зважати. Найнів підвелася з койки і жбурнула подушкою у двері. Ледь вони встигли зачинитися. Ця... ця мерзенна, підла, нікчемна відьма. Спопили її світло. Я би з радістю згодувала її рибам. Нагодувала б її зіллям, від якого вона позеленіла б, аж поки не сконала. Мені начхати, що вона мені в матері годиться. Якби вона попалася мені в емондовому лузі, вона ніколи би вже і сісти не змогла. Найнів так голосно заскриготала зубами, що Егвін аж підскочила. Егвін дала вогникам погаснути і втупилася у свої коліна. Зараз їй хотілося непомітно вислизнути з кімнати, лише щоби не зустрітися поглядом із Найнів. Для Найнів урок минув не так добре, бо вона тримала себе в руках і не давала волю своїй люті, доки Амерлін не пішла. Після вервечки невдач Амерлін не лишалося нічого іншого, як знову і знову намагатися найнів роздратувати. Егвін хотіла одного – аби найнів могла забути про її присутність на уроці, про все те побачене і почуте нею. Найнів якоюсь задерев'янілою ходою підійшла до своєї койки і, стиснувши кулаки, втупилася у стіну за нею. Егвейн із тугою поглянула на двері. «Це не твоя провина!» Промовила Найнів, і Егвін смикнулася з несподіванки. «Найнів, я...» Найнів обернулася і подивилася на неї згори вниз. «Це не твоя провина», – невпевнено повторила вона. «Але якщо ти прохопишся про це хоча б одним словом, я... я... жодним словом», – квапливо запевнила Егвін. «Я навіть не пам'ятаю нічого такого, про що можна було би прохопитися». Найнів ще хвилину свердила її поглядом. Тоді кивнула. Раптом її обличчя перекосилося. Світло, я й гадки не мала, що може бути щось гидкіше за сирі корінці овечих язичків. Я це запам'ятаю на той випадок, коли ти знову поводитимешся як тупа гузка. Ось тоді начувайся. Егвейн закліпала очима. Саме до цього засобу вдалася Амерлін перш за все, аби розлютити найнів. Темна грудка чогось блискучого, з вигляду масного, а на запах просто жахливого, раптом матеріалізувалася в повітрі і посунула мудрині до рота. Амерлін навіть затиснула їй носа, змушуючи проковтнути. А найнів ніколи не забувала про щось, навіть побачене один раз. Егвень знала, що найнів неможливо зупинити, якщо вона щось забере собі в голову. Попри те, що Ервень досягла успіху з вогником, який танцював над її пальцями, вона ніколи би не спромоглася притиснути Амерлін до стіни. «Принаймні, тебе більше не нудить через хитавицю». Найні впихнула, тоді коротко і різко реготнула. «Я надто розлючена, аби мене нудило!» Вона похитала головою, знову невесело розсміявшись. «І надто кепсько я почуваюся!» Світло, я почуваюся так, наче мене протягли крізь вузеньку шпаринку задом наперед. Якщо навчання послушниць відбувається схожим чином, у тебе буде стимул навчатися швидко. Егвейн уперто роздивлялася свої коліна. Якщо порівнювати з найнів, Амерлін її тільки підбадьорувала. Посміхалася, коли дівчині щось вдавалося. Співчувала її невдачам, тоді підбадьорувала знову. Але всі айсседай казали, що в білій вежі все буде інакше, жорсткіше. Хоч як саме, вони не уточнювали. Якщо їй доведеться проходити через те, через що сьогодні пройшла найнів, день у день, вона цього, мабуть, не витримає. Щось змінилося в русі корабля. Зменшилася хитовиця. А в жінок над головами по палубі затупали ноги. Чоловічий голос щось вигукнув, але Егвейн не розчула, що саме. Вона поглянула на найнів. «Може, це вже Тарвалон? Як гадаєш?» «Є лише один спосіб дізнатися», – відповіла найнів і рішуче зняла плач із кілка. Коли жінки піднялися на палубу, вони побачили, що там мурашаться матроси. Тягнуть канати, спускають вітрила, готують довгі весла. Вітер ущух до легенького бризу, і хмари теж розсіювалися на очах. Егвейн кинулася до Леєра. «Це він! Це Тарвалон!» Найнів приєдналася до неї з відчуженим виразом обличчя. Острів був такий великий, що здавалося, наче ріка тут розходиться надвоє, а не умиває зусібіч шматок суші. Мости, наче виготовлені з мережева, Вигиналися арками, поєднуючи острів із обома берегами, проходячи як над водою, так і над драговинами. Сонце визирнуло крізь хмари і міські мури, сяйливі мури тарвалона забіліли білотою. А на західному березі, на тлі блакитного небосхилу, чорніла гора, одна як перст, серед рівнин та положистих пагорбів, і над її надщербленою вершиною. Вилася тонка струминка диму. Драконова гора. Місце смерті дракона. Драконова гора створена смертю дракона. Дивлячись на цю гору, Егвен чомусь згадала Ранда. Чоловік здібний направляти. Світло, допоможи йому. Річкова королева пройшла крізь широкий отвір у високій кільцевій стіні, що видавалася в ріку. Всередині, вздовж круглої гавані, йшов суцільний причал. Матроси прибрали останні вітрила і на самих веслах завели корабель у док кормою вперед. Вздовж усього причалу швартувалися інші кораблі, що прийшли з верхів'єріки, кидаючи якір між суднами, що прийшли раніше. На причалі кипіла робота, а штандарт із білим пломенем змусив докарів заметушитися ще сильніше. Амерлін вийшла на палубу ще до того, як закріпили швартові, але з причалу перекинули сходні негайно, щойно її побачили. Леане йшла поряд із Амерлін, тримаючи в руці патерицю увінчану пломенем, а за ними на берег спустилися і всі Айсседай, що були на борту річкової королеви. Ніхто з них навіть не глянув у бік Егвин чи Найнів. На причалі Амерлін зустрічала ціла делегація. Айс седай у шалях, церемонно вклонялися та цілували її перстень. Метушня на пристані дійшла апогею. Розвантажувалися кораблі. Зустрічальниці товпилися навколо Амерлін. Шикувалися солдати. Робітники встановлювали катеринки для розвантаження кораблів. Зі стін долинали звуки фанфар, мішаючись з вітальними вигуками публіки. «Схоже, вони про нас забули», – голосно пихнула найнів. Ходімо, ми самі про себе подбаємо. Еквін не хотіла відриватися від споглядання Тарвалона, що його вона побачила вперше в житті. Проте змушена була йти вслід за найнів до каюти, збирати свої речі. Коли жінки знову вийшли на палубу з вузликами в руках, солдатів уже не було. Не було ні фанфар, ані айсседай. Матроси відкривали трюмні люки та спускали всередину канати. Найнів схопила за рука в одного з докерів, кремезного чолов'ягу, в грубій коричневій безрукавці. «Наші коні!» – почала було вона. «Мені нема коли!» – крикнув він, вирвавшись. «Усіх коней доправляють до білої вежі!» Він змірав жінок поглядом. «А якщо у вас справи у вежі, вам краще туди поспішити. А й седає, не полюбляють, коли новенькі запізнюються!» Інший чоловік, що з натугою витягував на канаті струму великий тюк, Гукнув його, і той, не озираючись на жінок, побіг до товариша. Егвін обмінялася з найнів поглядом. Схоже, вони справді мали самі подбати про себе. Найнів покрокувала з корабля з рішучим обличчям, а от Еґвій, зійшовши по сходнях і поринувши в густий дух смоли, що висів над пристанню, почувалася трохи пригніченою. Стільки було розмов, що нам місце в тарвалоні. А тепер усім на нас начхати. З доку широкі сходи вели до величної арки, викладеної з темного червоного каменю. Зупинившись під нею, Егвень і Найнів завмерли в зачудуванні. Кожний будинок у місті здавався палацом, хоча більшість з-поміж тих, що сусідили з аркою, схоже були корчмами чи крамницями, висновуючи з вивісок над дверима. Кам'яна кладка скрізь була напрочуд вигадливою. А архітектура кожної будівлі, здавалося, доповнювала і підкреслювала красу будівлі наступної. Так, що перед очима поставав цілий грандіозний ансамбль. Деякі споруди взагалі скидалися не стільки на будинки, скільки на велетенські хвилі прибою, чи на гігантські мушлі, чи на химерні скелі, над якими попрацював майстер Вітар. Просто за аркою лежав просторий майдан із водограєм та деревами. А вдалині Егвейн помітила ще один. Над будинками здіймалися вежі. Високі, витончені, подекуди з'єднані у безмірі неба навісними мостами. А над усім цим дивом височіла одна вежа. Вища і ширша за інші. І така ж сліпучо-біла, як і самі сяйливі мори. Така краса, що з першого погляду аж дух захоплює, промовив у них за спинами жіночий голос. Коли на те пішло, і з десятого теж, і з сотого. Егвін обернулася. Перед ними стояла Айс Седай. була впевнена в цьому, хоч на ній і не було шалі. Жодна інша жінка не могла мати такого нестаріючого обличчя. І впевненість, з якою вона поводилася, свідчила про те ж саме. Поглянувши їй на руку, дівчина помітила золоту каблучку – змій, що кусає власний хвіст. Ця Айсседай була трохи пухкенькою, мала привітну посмішку і водночас здалася найнезвичайнішою жінкою споміж усіх, що за своє життя бачила Егвень. Повні щоки не могли приховати високі вилиці. Ледь скошені очі були чистого ясно-зеленого кольору, а її волосся, здавалося, взялося вогнем. Егвень ледь змусила себе припинити витріщатися на це волосся і на ці ледь скошені очі. «Звісно, це були огіри», – вела далі Айсседай. «І дехто вважає, що це їхня найкраща робота, одне з перших міст, зведених після світотрощі. Тоді тут мешкало не більше півтисячі людей» а сестер налічувалося десь до двох десятків. Але огіри будували на перспективу. «Дуже гарне місто», – відказала найнів. «Ми мали потрапити до Білої Вежі. Приїхали сюди навчатися, але, схоже, нікого не цікавить, залишимося ми чи підемо». «Цікавить», – посміхаючись заперечила жінка. «Я прийшла вас зустріти, але затрималася, розмовляючи з Амерлін. Я ширям. «Наставниця-послушниць!» «Я не буду послушницею», – промовила найнів твердим голосом. Хоч, може, і занадто квапливо. «А Марлін сама сказала, що я буду однією з посвячених». «Вона і мені так сказала», – Шеріам здавалася заінтригованою. «Ніколи раніше не чула про таке, але було сказано, що ти особлива. Проте запам'ятай, що я навіть посвячену можу викликати до свого кабінету». Для цього потрібно порушити більше правил, ніж для послушниці. Але такі випадки траплялися. Вона повернулася до Егвейн, наче не помічаючи, як насупилася на найнів. А ти – наша нова послушниця. Завжди радісно бачити нову послушницю. Їх тепер надто мало. З тобою разом буде сорок. Лише сорок. А з них тільки вісім чи дев'ять піднімуться до посвячених. Хоча... Гадаю, тобі про це не варто надто турбуватися, якщо ти будеш старанно і зосереджено працювати. Працювати доведеться тяжко. І навіть дівчатам із таким потенціалом, яким кажуть наділено ти, жодних полегшень не буде. Якщо ти не проявиш наполегливості, якщо ти зламаєшся під цим тиском, краще з'ясувати це зараз і відпустити тебе йти своїм власним шляхом, а не чекати, коли ти станеш повноправною сестрою і від тебе залежатимуть інші. Життя в Айс-Седай нелегке. Тут ми підготуємо тебе до нього, якщо ти маєш в собі те, що для цього потрібно. Егвейн згликнула. Зламаєшся під тягарем? Я старатимуся, ширям седай промовила вона. І я не зламаюся. Найнів і з тривогою поглянула на неї. Шерям. вона замовкла і набрала повні груди повітря. «Ширям, Сидай, На силу спромоглася вона вичавити з себе шанобливе звертання. «Чи це до має бути таким важким для неї? Чому жива людина повинна проходити через такі випробування? Я знаю дещо з того, що може випасти на долю послушниці. Невже є необхідність ламати її, аби дізнатися, наскільки вона міцна?» «Ти маєш на увазі те, що зробила з тобою сьогодні Амерлін?» Найнів скам'яніла. Ширіам, схоже, намагалася приховати посмішку, що просилася їй на вуста. «Я ж сказала тобі, що говорила з Амерлін. Не переймайся так через твою подругу. Наука для послушниць нелегка, але не настільки. Найважчими є перші кілька тижнів у посвячених». Найнів аж роззявила рота. І Егвень здавалося, що у мудрині зараз очі полізуть на лоба. Це необхідно, аби виловити тих, хто міг прослизнути крізь сито та решето послуху, не маючи необхідних чеснот. Ми не можемо ризикувати, аби серед нас, повноправних Айсседай, з'явилася особа, яка може зламатися під тиском світу за стінами білої вежі. Айсседай обійняла жінок за плечі. Нейнів залед витямила, куди вони йдуть. «Ходімо», – мовила Ширіам, – «я допоможу вам влаштуватися у наших кімнатах». «Біла вежа чекає».